بسم الرحمن الرحيم باب في زرع الارض بي غير اذن صاحبها زراعت باب روان مدام دریسه متعلق ده دې باب مقصد دې چې او قصد چزم او ده صاحب دزمکه نه اجازه تروب پس لوشي اندي صورت کې دا پسلوا د صاحب د اسمکي او قناه دي چا کړلې چې د زمیندارو کې اسان و با دا غوي اندي کوم دا حديث درابي په حديج رضاو ذکر کړلې چې به عليه السلام فرمایي من زرعتي فرد قومن جج پسلو کورو ازمكري پس وقوم کې بغیر د حيندهونه پلیس لهو منظر شیو نو نيشته دلرا د پسن له هيشې وس دې غریب چارټي کې زمکه اړه ولدا او هنته کړه دې کوشش کړې دې هغه څه وسې کې و له نه فقط او ويبان د ددبره نه پاقد ددې چې کوم خرڅ شول نه مسلا ذهن کې کې نه وې چې قهاوې لري چې په د صاحبو له د پاري او د بل د پریا کی راول ارزدا یا اجر الخدمت ته د دې مقصد دا دی چې کچرتہ پسل کچرتہ توهم دا ازمکه د خاونو په صحیح ترغی سره ازمکه کی کړلونه شو نو بس پسل له خاون د سبکه شو او دې ملکست کوم خدمت کړلې زمیندار نو هغه بدغي اجرل خدمت تور او که ته هم د زمیندار سره یو تاچا چې کار کړلې نه بیا پس دی واخلی او کم چې صاحب د زمره کې رنه هغه بکې راول پرد ور کې دنه کې کومه اجاره او کرایې د دا حدیث تدری کم د پوغاو یا د علماو تحقیق ته نو په ظاهر د درغی نه مخالفت باندې وي او د دې کی اداراله چې په لیس له من زرع شي و له نو فقته د زر خبره ده چې وسله د چزمکه بغیر د اجازه د اغه مالک نه کری خو ته هم باید هغه مالک बने او د دې کی د دغه سریده پر او غرض او چې مالک د زمکی دا چا ده پر نه چې تاسو هم تاسو کوي کنه په دې وجه علامه حطابی سه دغه حدیث مبارک وای چې نور کوم روایت د نه پاه دا حدیث دا متقلم نه ثابت نه لري لیکن بعضی روات دي او کلام او کبل فرض او تقدیر کومو چې حدیث سندن ثابت دي ممكن دا چې دین ا بغیر د اذن نه مرادي چې توخه مه د مالک نه غصه دی لیکن دا غد اجازت نه بغیر زما کړلا نو په دی وجبان دي نبی عليه السلام په هغه موقدا خبره کړی و او کده راني چې بيد نور او روايات نه مخالف رازيد حدیث بیا ثاقب اعتبار وایي دې او ګن کې مخابره ده ده مخابره مطالبه او د ریبرنما خوز دي مخابره وای چې موږه مزرعات ته کم جمعکتیر شو او بازي علماء او مخابری او د زراعت په منځ کې پرस्परي زراعت پرمینه کې څنګه چې مخابره وای اغه دوی چې ته هم دغه زمینداری وزرات ایتوئی تو هم د مالک الارض دیو دې نو وایتي وزرات د ایزدیو دی حدیث کيراله د جابر حدیث ده نبی عليه السلام من کړل د موزابنین د موزابنی تاریخ تاسو مخکې ولسته لري بيو مال النخل بالتمر اود مخقلي تاریخ په شو چه ولال پسل پا کرشوی پسل خرسول پا دیشان زره چه کم پسل کرشوی وی ناغکی لنوی او دا ولال ناغی پانی تخرس کی باغم اقدار لا خرسنی اتکلی او مخابران دامده غا تا سمخ کیو پرخته یو او اغم بزرعات تاوی اپکی زمک اور کول به حسه الارض پدوی ما دریمه سلورم او مہمو مکر غلہ بعض کی به سنین وین او بل نره چ وانه او د پیر امر د الله ترپ نمند را غلہ استثناء سنیہ مقصد ده ل چوکس بچا باندې با خرص کی او سه بودی دا ینه استثناکی خو جون کی استثنا داس مراز یی استثنا معلوم د بل مجهول استثنا معلوم جایز ده دغه وسو ان لا ای علماء او دی دی کی کومند را غلط ده استثنای مجهول تاسو سوچئ د کومی استثنا را مجهول مجهول مقصد بر څنګه اگه څلې ویله کدا بار پتا ما د هر سکولی کین یو سو ونی نه و زاسو ونی کم سو یی یی پتلګی څلې راځی ان کدا مینه د خرصه ابل ندا مینه د بی مدينا له چا جوړی کیده سن او جما لو مو ویوهم د عادت په بنځه هم په تباره تشخص سره چې پولانه او پولان نبيار ټیک دغه استثناء ورخ سفل پیغمبر د الله <سؤال> رخصت ورکړو فارېګداری تفصیل <سؤال> مخيده او تشریح دي چې امام سيوي د یو قسم دي نور ائموي دغه مزابني یو قسم دي په یو خاص په اقدار کې راځي دي دي حديث سننه د مخابرينه منراله او د دې مناسبت سره درچ مخابره دغه د خبروالو سره شيوه د یبرکی انجینر چې کما تفصیل ذکر کړل دی نبازی علماء او دایلی چې خبر اغه ای سکین بیلی السلام په حق کړي وا کړی وا ان وطن د تقسیم لپاره په در میان د مجاهدینو کې هغه مالکانه ورزیده او کمه حصہ چې هغه صلحن اغه شی ویونه هغه بیلی السلام نو تقسیم کړ نو يهودو مطالبه وکړه پر استرادي چې موږ ته پریري کی خدمت کوو نبی رسول الله او تپريخي و او دې باندې کې د امام ابو حنیفه رحمه الله تحقیق ده چې خبر چې نبی رسول الله پریخي او مداخې راجو تور د خراج او تپاتې شو غیر مسلم مظاهرات کول دجیز نه دي چې دا هم خپل میں اسکی کوي او دا مصر ته چې کله یو ځمکه په داهشه وګرځیدل خوندان عیبانی برقراره شیدل کیدې خیبر نبی السلام او ته ورکړل تر وخت پورې د خراج او خود صاحب تحقیق تحقیقداري چې نبی علیہ الصلوۃ خغه ای سچې کومه تقسیم کوله او دوی به اورته ورکول وکړ زرات سره حضرت پنې می او کومه ای سچې نو تقسیم شو هغه ته په وړانده خرج دا تفصیل کی مالک او غنگویری مولام دا وای چی دا تفصیل دې دا صحیح دې وجدار جام په خاو متخرین او فطور کړل مزرب د صاحبین او او کنه بالفرض او تقدیر موږ دا وای چې د ټول خیبر اغه توه له شورو په طریقه خارج 100 من راغلل مخابرین یعنی نیم او په ثلث مداب مطلقنه او اوخې مجلسه شروطي فاسیده ولې او رگل و رگل دات افسیل اوی نبی علیہ السلام پرمائی ملمی ذری المخابر رہا سوچ نپری دی مخابری لرہا نفل یو ازن بی حرب من الله. نو دیدی نورم پس ورخواشی او اعلان دیو کی پا جنگ سرہ داللہ سرہ و در رسول اللہ سرہ دیتا زجری قفاز وی چی مخابر نپری دیگا نا نبه دی ورخه جو د لاسر دی اعلان جنگ او رسول الله صلی الله عليه وسلم او بعض شریهینو د دې ثبت کړي په یو اذان مجهول صحیح سره ديري خبر کړي لشي په جنگ سره تر په دغه رسول نشي د الله د رسول جنگ تر دې تیار شي وېد د غیذات مخابره دا شرایط پاسیده وبندي مشتملی دا در ریبای او کسیم او در ریبا ببارکی اللہ فاک سبحانه و تعالی مدغوی فازنو بی من الله و رسولی اندر در در خبر از اچھا بحرده کی بی حیموائی اول سر کی بی حیوائی و رس قال حد تسناوائی دغه واضح دا وایي چې امام سیموت ته اخر پس یا پسولت یا پروبا ودې باندې کې څنګه یې سم تحقيق کولې چې دا او اخ کې د ممدو نه دا چې د سر نور شروطي پاسې دا یو چیز لکه چې ممزرات کې چې دا یې کلم دغه پر شرطونه دي چې دا وجود ضروري دی مساقات دادر ونو خدمتوي درسقن ليك وب ونو لو وركول باغون ومكول نديت اسركي مساقات في ريشي تاسومحكي تفصيل ال12 باراكي ورادله ايما سلاسه للمساقات بجواز سنگ جی در زراعات جواز قیل لینا مساقات هم پادمی جواز قیل لینا کما ایم جی قیل لی پا جواز در زراعات باندی در مساقات نو مشترک پاغ حدیثی ستلال گی کم جدی عمر رزیوانا نقل لی فبام در زراعات و مساقات دلتی نقل چنبی ری اسلام عامل احل خیبر موامل کلو د خیبر و الاسر بشتر ما یخرج من السمر انیم اغه چروازید میونه او زرانې ده پسالنه نو امامي شافعي سه زراعت پزیمند مساقات کی جایز وې ائ مالک او احمد اغه مسلوخ تاسو مخکې لوستل دا داسنه وې پزیمندا کی متلات دي په ترقي سه نبی علیہ الصلوۃ <سؤال> والسلام <سؤال> اور قلو یہودو تھا خبر تجریده خیبرز مکہ دغی په دې شرط باندې دي عمل کوي پر ایکه د خپل مالونه وي بده پاره نبی علیہ السلام نیمه مي وې داږي دا یی مقدار پایا ان قسم عبدالابنی عباس موندو ته نبی السلام په تکړه او خبر او دا شرط له غولو چې یو د نبی السلام نه پارازمکه او دغه سی او کل سفره وبدا او ټول زړ او سپن زړ نمونهونه سن دی او د سپن خو په ځمرد دا باندې نبی السلام ته راځي تاسو مراه قال <سؤال> اخي بروالوي <سؤال> دهنوا حالا بالارض منكم مونډير پويو په خدمت د زمک استادونه استادو کار جنګونه کوي کوي او د زمکو شکوک د کار موشته پری فاتنه راک را کدا په دی باندې یزاو زپاره باندې ویوزونه پاره د عبد الله بن عباس خیاگر چینه او اعطاهم نبی له سلام اور کلو د غزم کوي ته پرشرط پهماکانمون سرمون نهخل <سؤال> کله به چې اوخت شو چې کټ کې بر شوي ک جوي ان او بلګونه مییرې سلام دو کتاب د لا په هره ځ ل نوغ به ازهلو پهباننددي دغ کجوي چې پې کې به دومره او دا حر از اغسیزے جی مسمع کئی دیلر اہلی مدینی والا پا خرص صرف اٹکل جوڑ دوئی فقال نوی بابدر ایبن رواح پیزیہ فدیک جرکی کذا کذا دمر دمر دی قالو دی ووی اکثر تالینا زیادی دی کریپون بانی ابن رواح قال غیف انا آلی حضر النخل ز ذمواري اغلم داټکل لکه جورو یعنی مقصد دا ني چې دا ما کم مقدار تصویره د ق مقدار باندې دا کجوري ما ته پرې دی او د دې کم نیم ما ته تصویره غواړي مثال پرز وکولم کنا له کروسترازي چې دوتوي چې بده کې بشل زرو وسق نو مقصد دا چې بده کې بشل زرو وسق ما ته پرې او د دې نیم ما ته در کوم چې لزرو وسق نبی علیه السلام دینینه او او دی کوم نصفر لذی قلت نیم در کوه او د اری ما وی لیس نه جی د روسترا هوات خالم دې الحق و بی تقوم السما حتى کی سبیری د حق دی هغه ځکه زمو تاسمی جی راغه قدرت سرا اسمان ازما کولاړه قدر دینه مون رازیو ان ناخذ بالذی قلت چې مون واغدو دې رپ یوز دا خرص واغ د دې لپاره کوله چې دا يهودۍ په اعتماد و قان او د دنیا سره چې کم محبت ته دې یود اے که يهودۍ مله شو کنه په دنیا محبت ارچاره نه وې دا هودان چې خلکو کې دا دنیا دا ربته او مینا محبت ده دا دې يهودۍ په دې چې په دنیا کې دې دنیا دا محمد محبت اسفور کړي نبی علیہ السلام بدعید پار عبداللہ ابن رواح عبدیو پسیلی ہو چی دیو پا دغا کجورو کی او پا دغا باغونو کی خیانت کی چل وانے کی دوک وانے کی خواہ محنننے دیگر دیگر قالا فا حرزا کی در روایت پا دو طریقوں سے مستنیم ذکر گئی مخ کی روایت کی عمر بن ایوب هذا جعفر بن برقان روایت نا دیږي کی زید بن ابي زرقه جعفر بن برقان روایت کوي مخ روایت کی چې کمل لفظه راولنا فحرزہ تقديم دره فحزرہ دے په تقديم دره زاو په تاخير دے فحزرہ دے او دی روایت کی فحرزہ دی هر تقدیم تقدم را او تاخير سزا او هاپي دي هجر وي نو ويس هم ذکر کړیل چې دا ارا مقدم کول د تصحيب په سيوم اغره چې کوم کې زہ مقدم شي حذر حذر اے لا شي مقدار چې کوم هټکل مقرر کی اړتوی له تاسو دا دوه کی پره دای وقال إن قوري كل سفراب ذياني الزحب والفيزة له, له حا, حا. قال حزثنا محمود سليمان البالي وقال حزثنا سليمان مرشان الله عليه وسلم د کټ کولو د په جو اوتی کوه نصپل قل ركم نم اجمارو اچھا اچھا بابن الخرسي باب د په بیان د انداز کولو ده میو دونو کی دخرس تفصيل ان شاء الله اول جانب کی کتاب زکات کی رازی دا مسئلہ دا اساس اصل کی تعلق سات دا اندازہ دا اندازہ دا میول گور ونو باندې دا پا ذراعات کی پا مساقات کی بیل اتفاق نه جائز تایی چه مثلاً دا پسل اٹھ کلسو کو پسل لیں او بیا پا اغت ریقبان ابن اغیبیع شیراک یا زکاة سو نا آخر سول کجی پا دی شودا جی پا زکاة کی ردیس حکم دے من جمہور پنیزدہ جائز دے امام ابوانی پسیف پنیلے تاسبری پوسه له قانون دلایل دی مقام کې چې کم خرص ته انرتکل نه تاخدو ونه ستالو ستمر ته تاسوی دي پهونو کې ارتکل جایز نه ره زکات په واره کې د پام څخه نه چل نه حدیث دشته دې پیسره نه کې صحیح حدیث دا دې زکات دي دا صحیح روایت ته نوونو دا دغه فون باندې کوم څه قیل نه دی ندا بیا څنګه بیر السلام کولو علماء وځ درې امر عارض دواړي امر عارض څه نه امر عارض د ته شر ځا ته ذکر کای اغمدا کیدا يهود غيري امن او کدا اٹکل پدیو اونکللشی نو دیوب با پدغا باهونو کی خیانت او څه شو روس تکا بیار پسل و قرشی پیسل و دیات کل بنا که مثال پدیگی داویلی جدا با شل و سقی یو نمستاز و نمزم بلکہ آغا اصل با اعتباری که بالفرد و تقدیر اٹکل لگ شل و سقو و لس و سقی پتا والا خلقو کمال کرے رہے کعایا ہے داکا مارا ہے پتا با لگی گنن داکی سبگی پوسګه وسګنیم سزياته کمی نه نه ثورانه نګي اېدا دمره زیات دا وړاندې جوړه دی دغه سي دګیدا مسالمه وا چې کم زکات او شر ده لغی تخمینه معلوم شي خلک خپل تخميني لاګت لګي چې دمره زمنګ آمدنی ده چې به او پای کمې زیاتې مرانه شي په دی مناسبت باندې دا اٹکل وکړو د سني جګندره حثبی پی سلام او په پی سره په دې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 او ته بدی سره اٹکل سره لیکن تاسو زکات نه پردې حساب كله شي زکات قبل ان توکل استمار او توفر ماخذ خلکه دلمه وو د تقسیم دلون اغه احصا او شتمره مقدار پردی او که دا وګړو خرڅ کی مثلو بیا زکات د کول شي دغه وتې په سوسو ټنه خرڅ کړي چې ته زکات هو لما پاک الله وكلا جي غنيمت وك پاک پر رسول وان خير برقرار په غدن دی رسول الله صلي الله عليه وسلم سره چودي اوه گرزو خيبر خپل منس کې دې منس کې ايغو مې هم دلای ابن رواحه نوټ کل کو به دا کې برپد وي باندې زمان الذي وجد لما قدرهم ان رواه احد اخذوا الثمر وعلموا يرون العب و النبي عليه الصلاه والسلام اريدهم في ذكر شويه دا ابو زبير و جابر بن عبد الله و یو <او> و سب چده دش په تا او گیره استاذ پر قلصو چکه چی دیر سمر جوڑی اربعین الف و سق ندین چوبیس لاک سا جوڑی چوبیس لاک وزام و کو ان الیهود لما خیرهم امن رواح چی یهودیو تا کل اختیار امن رواحو خازو سماره دیو می ویواز دي واليم شون الف وسق او په دې باندې شلزر وسق شلزر وسق دیو جنوي ريكي چکل خبر پته شو غي نه پس مسلمانانو سختی ختم شي و په دنیا